الشارح الشيخ إبراهيم البيضوري رحمه الله تعالى وأما ما نقل عن أبي حنيفة فضي الله عنه في الفقه الأكبري. Min anna walidayil mustafa Ya'ni nabi sallallahu alaihi wasallam sallam Anna walidayil mustafa Mata ala al-kufri Famad susun alaihi Wahashahu an yakula Fi walidayil mustafa zalika an ning wa jawabun amma yuqad Asa kita bicara dua ibu bapa nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Abdullah dan Aminah kedua-dua itu adalah daripada dua orang yang lepas daripada azab ibu bapa nabi itu Aa, tak masuk dalam orang yang kena azab Sebab Kerana kedua-duanya Daripada ahli al-fatrah Kerana dia mati belum Aa, Diletakkan Nabi lagi Dia panggil ahli al-fatrah Sembahkan semua Aa, Ibu bapa Nabi Aa, Nenek moyang dia Nenek semua mereka itu najun bahkan dan dihukumkan dengan iman mereka itu tak termasuk akan mereka itu oleh kufur bila di situ orang musyrik Hanum Azar bapa Ibrahimu tidakkah dia satu daripadanya ketua kufur dan orang yang membuat patung berhala Lalu di Jawa itu adalah bapak saudara. Ada rese oleh orang Arab memanggil kepada bapak saudara itu ialah panggil ke bapak. Nah, Jawa situ. Tiba-tiba ada satu lagi. Ada oregoya daripada Abi Hanifah radhiyallahu anhu goya kata dua ibu bapak Nabi SAW mati atas kubur. Atau macam mana Haa Lalu kita share kita kata Wa amma Dan Adapun Manukila Ayruwya Adapun barang yang dinakal diriwayakan diri, Akannya barang Wayak Daripada Abi Hanifah Haa Mu'asih mazhak Hanafi itulah Abi Hanifah Nama dia Al-Nu'man bin Thabit Haa, Tapi masyuh dengan Abu Hanifah Masyuh dengan nama kunyah Nama hak sungguhnya Al-Nu'man bin Thabit Haa, Nama dia Kalau begitu Ada orang rakyat daripada Abu Hanifah ni Di mana tu? Di dalam kitab dia Nama al Akbar. Abbas so, Nama kitab dia al ha, Fiqh Al-Akbari ha, Bagaya diriwayat daripada Abi Hanifah dalam kitab Al-Fiqh Al-Akbar Gafu nuqila Bahaya Min Anna Walidayil Mustafa Daripada bahawasa dua ibu bapak Nabi Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Mustafa mana yang dipilih ya? Salah satu pernamu Nabi kita Al-Mustafa mana yang dipilih ha, Ada Raya Abu Hanifah kata Dua ibu bapa nabi itu Mata telah mati Kedua-duanya alal kufri ha, Abu Hanifah sendiri itu kata Haa Dia dia Oh dia jawab kata Wa amma manuqilah Tu muqtada Khobanya Fama desusun alaihi Tu khobah manuqilah tak kalam mubtada disertai dengan amma maka di khabar tu wak mai po ha tu kaedah nah wa amma ha bila wak mai amma di khaban wak mai po hmm tengok ha, fa amallazina wajjat wujuhuhum apa hmm afartum maksud dia jannah gedeh Faiuqalu akafardum Ini siapa akhir Wa ha, ammalazina biyabdat wujuhuhu Fa fi rahmatillah Haa tu kaitan dia bergalak Haa Wa amma manuqila Fa madsusun alaihi Maka iaitu orang panggil potu Didustakan atasnya tu Atas Abi Hanifah Asadah saya dusun mana jijok, jijok. Insyaallah tuh ada tanoh. Ah tu dia. Basadah saya dusu, yudusu. Saya mba nak bina buku. Yudusu ke atasnya hengat gelarai. Ah tu asam nonyok. Mana hak ni ni? <coughs> Makonya ditipu kan atasnya atau habiha ni? Poh atau pun gido gido di atas dia ni. Ha, hak dia tak ada kata <coughs> Hidup berubuh atas dia ni ha, Mana hak lagu ni tak boleh diberpegangkan Kerana Abu Hanifah ni seorang muassis mazhak Hanafi ha, Dia ni Dia pasal dia pula ada banyak zendik-zendik Kafir-kafir yang tak mengaku adanya Tuhan Kafir yang tidak berpegang dengan mana-mana ugama Banyak sekali masa Abu Hanifah Maka berhujah dengan Abu Hanifah Ha, masa dia kecil, sepak tua dia tu ha, Abu Hujjah dengan Zahri tu <coughs> Tu satu kafe zendik na tu Mengingkar adanya tu ha. Abu Hujjah dengan Abu Hanifah Masa dia tu kecil lagi Dia bawa kasut tu Wu -wu. Ha, Abu Hujjah dah ha, Abu Hanifah ha, Dan dia ha, pengasah Manzahat Hanafi Dia kata Manzahat Hanafi Dia basa dia tu Jalan Abu Hanifah Ah, tu dia ni maz, apa nama Dia mazhab yang tertua sekali Haa, Abu Hanifah, tua pada Imam Malik lagi. Haa, tahun mati dia beranak ke Imam Syafi'i. Nah, tu kalau gitu perkataan dia, pegar. Oh, jawab kata Tak Hak tu tu mad susun aleh. Ah, tuananya alaihi Allah kata didusta ke atasnya Atau jadi buat berupus main tanah dia supaya ambil ambil sesuatu selai di atas tanah. Ah maknanya begitu. <tuh> Arti tak boleh diperpegang. Waha Wahasyahu Wahasyahu Wa hasyahu Maha Abu Hanifah. Ayaqula bahu berkata ya Abu Hanifah mana nak dia kata gitu. Hai, ada kata gitu. Asa kan nak ambil lari hak Lari hak dekat kita bukan nah Haish ha, Nah ha, Bunyi supaya ke ha? Supaya kita Orang tu rakyat benar karuk Kita haish nah Pilih lah tu Hasyah Hasyah Haish ha, Apa muhidup mengaruk Haa Hasyah Haa mana Hasyahu Mahasutinya Abi Hanifah Haa Abi Hanifah mahaththi ai yaqula berkata ia Abu Hanifah bi walidail mustafa <coughs> ngiduk kata pada dua ibu bapa nabi sallallahu alaihi wasallam kata ia akan zalika semampu so, yakula ngiduk kata begitu apa begitu mata al kufur wey bila yang ngiduk kata belah tu mmm zalika ai mautahuma alah kena waktu mapu Aiyakulah zalika apa zalika kau nhamah mat a kau nhamah mat al kubro. Allahu Akbar. Ha, tak apa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. tu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Ha, ya nisbah Nisbah pada negeri Qarah Mullah Ali Qari Ya ramazak ya, Hanafi Haa ada banyaklah dia tu dia, dia, dia buat syarah-syarahkan hadis Di antara musnah Kitab hadis musnah Imam Abu Hanifah Dia, dia buat syarah Mullah Ali Mullah Ali Qari Haa Telah silap oleh Mullah Ali Qari Ya upirullahu lahu Haa Sebut dia tu Doa tipis. Semoga Mengampun oleh Allah baginya lah bagi Munla Ali. Ah, sila orang ulama tidak tapat tengok bodoh. Toh, so, karena dia kata dengan istighaah, kata dengan dengan ilmu. Hmm, hmm. tu Semoga ampun Allah baginya lah di kalimat insya ni pada perkataan yang keji. Ada ada subik perkata hudud yang telah berkata ia Munla Ali. Haa akhirnya, akhirnya. Al-Kalimatasyani'a itu Haa semoga Allah ampun lah Hmm Sumpah Berita misal orang yang berbahar dah Dalam berdebat Kadang-kadang tu Bik kata eh Kasah-kasah ada juga Dia nak marah Mari tu Bik perak-perak Oh kasah Onyuguno Kelima huduh Sungguh nah ha, Itu semoga Allah ampun lah nak buat lah mana Tengok dia nak tu nak melahir Benar-benar sebenar Tapi Di samping tu tu ada juga Terubik kelimah-kelimah kasar Kadang-kadang Nah, Tu dia Dia tak patut dia terubik lah Haa Dia kalau kita patut tak Tak buat terubik lah kelimah kasar Tu tapi Haa ada dah duduk bahas cara Kadang-kadang dia terubik ke Ya ufirallahu lahu Fi kalimatin syani'atin Qalaha Wamil al ajaib dan setengah daripada Ajib mananya tercengang setengah daripada kalu yang tercengah hege lah. Nah, manusi barang yang dibangsakan dan barang baginya bagi mula ali ma azalika serta demikian itu oh, adalah keadaan gitu tu. Gapo manusi bala hu hanya hege. Min imani fir'aun Oh, Daripada kata beriman oleh fir'aun Dia duduk balik tu pula Bukan dia filah juga masalah fir'aun ni Akhir-akhir dia tu beriman Ada yang mengatakan begitu Akhir-akhir dia beriman ha, Tapi balik Jumru kata dia beriman Sungguh tapi beriman ketika dia duduk dalam Ghar-gharah ha, Kita mengaji dah bak, bak apa dia Bak-tabak tu Nah, inna allaha yaqbalu Inna allaha azza wa jalla Yaqbalu tawbata ma lam yugharrit Bukan Selama tidak Selama belum sampai nyawa ke batas hulkum Kalau gitu, Kir'an ketika dia lemah dalam lauk Kulzum tu Aduk kokak kokak lemah tu Dia bermain ketika tu ha, Itulah mereka kata Al-anak oh, Baru sekarang ni je bermain Ambil selup Patak uh, patak lauk Haa Umat lah mulut dia Haa Jadi berimekika tu Tak kira dah Haa Tiba-tiba yang jadi haria -hari di sini Kau balik dua ibu bapa Nabi Sallallahu alaihi wasallam kata mati Kau upo Balik pira'au Yang kata berimek Haa Itu jadi pelak Haa ha, Itu balik syek kita Tapi walau bagaimanapun Masalah ni Masalah khilafiyah Ingat tahu Haa Masalah khilafiyah ni Dua ibu bapa Nabi Dan uh, masalah Fir'aun ha, Itu dia ha, Syekh kita Ibn Hajjah pun sebut dah kita bercakap lama Oleh kita Azawajid Al Al-Fah dulu ni hmm, Panjil dia bercakap Fir'aun <coughs> Kalau gitu kira-kira mari Falhappu lazina al-Qallaha Syekh kita tegah dia panggil Syekh kita ambil tegasannya begini ha, Dia katakan Falhappu no? maka hak yang sebenar allazi nalqa alaihi laqiya yalqa maka hak yang sebenar yang kita mahu bertemu api Allah atasnya atas alhaqil ladzi hak yang sebenar hak kita sanggup nak bertemu dengan tuhan so. kalau tuhan tanya ni dia nak jawab ah kimanfal haqqul ladzi nalqa Allah alaihi Hak yang sebenar yang kami akan menemui Allah atasnya Atas al-haq Kami nak pergi macam mana? Sekiranya di akhirat saya tanya mu pergi macam mana tentang dua ibu bapa Nabi? Ha? Hak kita sanggup bertemu dengan Tuhan Nak bertemu di atas hak yang sebenar Apa dia? An-na abawaihi ayin nabi Sallallahu alaihi wasallam nadia Nah, tu kita nak bawa hak tu Kita nak pergi kot tu lah Bahasa dua ibu bapa Nabi Sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah dan Aminah tu Nadiyani aiminal azab Kita nak pergi kata Dua orang yang lepas daripada azab Orang ni orang tak kena azab Sebab dia daripada ahli khatrah Haa Tuhan kita nak pergi apalah tu Sanggup bertemu ni Tuhan di akhirat sok. Kalau tanya masalah ni lah ni nak jawab Haa ni syih ketegah gitu Haa kita pun duduk buat juga Hmm duduk buat tu alam lebih-lebih lagi istimewa pula fadlan ala annahu qila oh istimewa pula lebih-lebih lagi bahwasanya dikatakan abdu ayat kata innahu bahwasanya Allah taala ahya huma setelah menghidupia akan keduanya dua abai dua ibu bapa nabi sallallahu alaihi wasallam Allah telah menghidup selepas Nabi diletak dah jadi Nabi Rasul. Allah perhidup keruonya. <Sanlah> Hada bihi. bih amana bihijanya kesedihnu? Kalau kesedihnu makna lain. Kalau salah dikata amana, mana tunak, nafah eh, na zomemutakalil makna gini pula. Sehingga beriman oleh kita tak sah, tak sah makna baca oleh makna tak sah. Ha kena baca sat <tip> mana hadangnya tersedih. alih ha, zamet tu <tip> fa'il. Henga beriman oleh kedua-rua. Ha baru titik itu. Kalau amanna, <tip> henga beriman oleh kami. Sah dah mana. Ha ha tu kata iza sahal makna sahal iraq. Yang nak balik makna ni sah. Iraq eh, sah, tak lazim iraq eh, sah makna no. tu tak mesti sah. Nah, ha, tengok baca amanna. Boleh dak? Boleh macam itu Tapi makna no sah tak dengan tepat kita dak cara. Tak sah makna. Ha. Ha, bab tu juga dalam membaca. Hmm, ani bet kata dak pipin dalam bacaan kelima tu nah suara dak pipin semua. Ha, Apa ke harga tak tin nah nak kecek kat mana? Nah nah suara tak semengaji. Ha, nama hadis qira' juga eh, kira, kita kira tengok. Kira wadah -wadah kita. Ha, tak boda-boda kita. Nah nah suara tak semengaji. Ah, ha, tu pun ngaji gitu-gitu ke -gitu, panggil. Ha, apa dia nak pergi Quran ah Hadis, cubo gamok gak. Nah, nah. Belagi kita bahasa lain ha, kalau orang bahasa Arab tengok juga, kena lorat dia. Ha dia tak retinah sarah ibadah sikit banyak apa tak apa. Boleh kira. Ha kita ni bahasa lain pula dah ni. Ha ni kita pemahaman molek ada banyak sebabnya banyak lawan-lawan orang kita tu, ha, nak dakwah ke di Quran ah Hadis sedangkan kaedah dan alat-alat ilmu kita tak usti. Ha, ini dia berusak dalam agama Baik ha, Ini dah tengok Kalau baca amanat Terlari selalu Ala Atas bahawasanya dikatakan Innahu bahawasanya Allah Ta'ala Ahyahu ma menghidup ia akal kedua abad Hatta amanah bihi Sehingga beriman oleh kedua-dua bihi Dengan ia dengan Nabi S.A.W Lepas pada hidup berimik Kemudian memati ya Allah akan keduanya Allah perhidup untuk berhimiah ya? Haa tu dah berhimiah mati kelihatan Tak perkara ni Kalau kita kira pulak bulu zilik Pada dalil lain kita kata Maka benar ni adakah mustahil pada akar Kita Haa Kalau tanya wajib mustahil jahil pada akar Masih dalam gulungnya mana Masih dalam kuat mana Masih dalam kuat jahil Kuat yang harum Ha, itu dia masuk dalam harus Menghidupkan yang mati Mematikan yang hidup hmm, Membangkitkan yang mati hmm, Semua itu perkara harus pada akal Cuba tengok Orang yang kena bunuh di zaman Nabi Musa Alihissalatu wassalam Maka dida'wah oleh sepupunya Akhir harta bersaka Kerana si mati itu mandul Yang menanggu bersaka sepupu Tiba-tiba Uh, si Manud itu Mati dikenal bunuh Maka sepupunya da'wah lah Saka Ya kaya Haa Maka sebelum tu Buat Bani Israel Eh minta dengan Musa Suruh tanya Tuhan Siapa yang membunuhnya Haa Cuba tengok Akhir sekali Suruh semelah lembu Dekat baik-baik surah Baqarah tu Dia cerita hata tu Suruh semelah lembu Lepas semelah mu, Ambil juzuk lembu tu Ikutlah ambil batai kau, kau Ambil lidah kau Dikatak godai atas mayak tu dia lagi pukul di mayat, mayat hidup balik. Hidup balik wayak orang yang bunuh tu ratu-ratu. Oh kena ke sebubu dia bunuh. Dak nak ke harta pusaka. Ya bunuh mayang be mayat di tahu di satu tikap pun dia dak awak kata gapun ni bunuh. Bo tiba pemayat go ayak sedi kata dia ni bunuh. Ha oh, akhir dia ni pun kena bunuh balah. Nah pusaka pun tak boleh, tuai pun kena bunuh balah. Dosa lagi. Jadi nak ayak ngano tu? tak ada mustahil sekali. Ha, apa? dua ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Tuhan menghidupkan. Ha, ah ada apa pun kau akan. Apalagi pula datang warik pada hadis. Ah ha, aku sangat li hadithin kata Allah menghidupkan dua ibu bapa Nabi Kemudian dia memati tu li hadithin warada zalikah. Kerana hadis yang datang ia pada demikian itu apa bermakna itu fi annahu <tuh> ta'ala ahya huma hatta amana bihi dalalah hadis riwayat begitu mana hadis wa al alhadis ma barang hadis Ru'ya' yang diriwayatkan an urwah daripada urwah radhiyallahu anhu urwah ni nama lelaki ni dia panggil saja tak ni lafaz saja ya. Ah uh, ta pada lapar ya tuwa nama ni ya ta' nama ni lelaki ni urwah ni Urwah, urwah bin ah uh, Abdullah apa Urwah bin Zubair. Hmm apa Urwah bin Abdullah. Nah uh, Urwah bin Abdullah bin Zubair. Nah uh, Urwah ni ah uh, ambil hadis daripada Aisyah mak saudara dia. Nah Urwah ni anak -no Asma dek anak asma mana arwah ni cucu lebih bakar lah anak asma jadi kena mak saudara dengan aisyah tu dia ambil hadis ini daripada aisyah radhiyallahu anha ayat kata anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sa ala rabbahu, telah minta ia aka tuhannya ha, dia telah minta ayyuh yalahu bahwa menghidup ia rabb lahu lirassulillah sallallahu alaihi wasallam abawai aka dua ibu bapaknya ah tu dia Allah pernah minta kepada Tuhan bahawa menghidup ia bagi dia akan dua ibu bapak ia. Maka tak tatkala tu terhasil doa dan ahya maka menghidup ia rabb akan kedua abawai bila hidup faamana bihi maka beriman oleh kedua-dua abawah dia bihi bin nabi bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam kemudian pada tu tamma amatahuma kemudian memati ia rabuh aka ah keruwon nah tu ada riwayat hadis menyatakan begitu kemudian qala suhaili ah telah berkata as-suhaili rahimahullahu taala dia katakan ana Wallahu qadirun ala kulli syaitin Haa, ni lah ayat banyak lah Kecat okay, pasal ni Dan bermula Allah itu Yang kuasa atas semua perkara hmm, Maka setengah daripada semua perkara itu Menghidup ke yang mati Ah, ha, kalau tu nak bubuh ke? Tak kalau Wallahu qadirun ala kulli syaitin Aywa minhu Ihya'u abawahi Haa, tu kita bubuh dulu. Allah yang kuasa atas semua perkara aywa minhu Tengah daripada asyaitnya Al-Makduri alaih itu apa dia? Ihyau abawaihi Menghidup kedua ibu bapaknya Nabi SAW Ini suhali saka Lahu Baginya Bagi Allah Ayyakhusa Nabiyahu SAW Ayyakhusa bima sya'a min fadlihi harus bagi Allah bahwa menentu ia akan okay, Nabi dia S.A.W. dengan barang yang khanak ia Haa Allah Akhirnya Berapa dia barang yang khanak ia akhirnya Minfazlihi dali rimpah kurnia Yang nak beri ke siapa, nak lebih kelebihan kepada siapa minfadlihi daripada limpah ataupun daripada kelebihannya ia nak lebih ke siapa lebih dah ia nak tambah lebih lagi itu hadiah belakang sebagaimana Allah berfirman Wallahu yakhtasudirahhmatihi man yasha orang oh, nak sekadolik Ah, wallahu yak. Ain tabuh itu. Kama fi qoulihi ta'ala, wallahu yakhassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadl al-'azim. Tu. Wa wa yun'im 'alaih atah pada yang khassa. Lahu an yun'im 'alaihi. Harus bagi Allah bahawa kurnia ia beri nikmat ia Alihi ke atas Nabi-Nya alaihi Wasallam. sallam Dengan baranya yang kahna, Ya Allah Gawo Min karamatihi Daripada kemuliaannya Dia nak imulia ke siapa Ikut dia lah Intaha Ini intaha Kau lusuhaili Wa qada'an syada'an Jatuh titik nu wa qad anshada ba'dhum wa tamunya telah bernasyid Uli setengah-setengah mereka itu ulama nasid ni mana baca syai oranglah ha dia kalau dua syai dia kata wa qala sya'iru wa qad anshada ba'dhum dan semuanya telah telah bernasyik. Uli oleh setengah-setengah mereka itu Fakala ba'dhum حب الله النبي مزيد فضل على فضل وكان به رؤوفا فأحيا أمه وكذا أباه لإيمان به فضلا منيفا فسلم فالقديم بذا قدير وإن كان الحديث به ضعيفا Haballahun mufa'alatun alatun, mufa alatun bahapora bahakamil anak tu ke awal firqamil. Muda fa ilun Mufa'alatun fa ilun sah, mufa alatun mufa alatun sah, mufa alatun haballahun nabiyya madhi mufa alatun dap di telah kurnia Allah habayyhabud mak nabi kurnio lah. Haballahu Telah beri, telah kurnia oleh Allah An-Nabiyya Telah kurnia akan Nabi Maksudnya pertama Kerana habar yang mana? A'tau Haballahu A'tau Ambil lukat Telah kurnia, telah beri oleh Allah An-Nabiyya akan Nabi alaihi wasallam Beri akan mazidah fadlin Itu Maksudnya kedua Itu ha, Beri ke dia itu kelebihan yang ditambahkan Boleh kata Idafak apa dia tu ifad kepada mautu ai fadlan mazidan ah telah kurnia telah beri Allah akan nabi akan kelebihan yang ditambahkan dala dia tu lebih dah. tambah lagi kelebihan ah tu mazida fadlan ai fadlan mazidan ditambahkan ala fadlin. ah tu dia kelebihan dia ditambahkan atas kelebihan lebih tambah lebih lebih tambah lebih wal akhiratu khairul laka minal ula wala sau fa yu'tika rabbuka fatarda tu semua Tuhan menghiburkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sakala kuat kafir duk kena-kena dengan Nabi dia kata Tuhan marah dah kamu Muhammad Tuhan tinggal dah mung tu Tuhan lak dah Tuhan tak peduli dah kamu sebab husin nabi turun ayat wadhaha walaili idha saja ma wad'aka rabbuka wa ma qala ka ada ingam muhammad yu tak marah orang nak menggaruk ya ha tu asal ayat ibu hati dia wala tau fa yu'tika tu lagi beri kamu muhammad nanti mu puah hati la mu puah muhammad hmm wa kana bihi dan adalah ia Allah raufan bihi yang sangat kasih dengannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tak kala tak kala Allah mengkurniakan satu kelebihan di atas uh, yang ditamahkan atas kelebihan fa ahya maka menghidup ia Allah akan ibunya yakni Aminah wakaza dan seperti itu juga abahu bapaknya Na ummahu wa abahu ikazah Kita tahu selalu mahu jadi harah Fa'ah ya ummahu wa kaza abahu Haa, jadi Fa'ah ya ummahu wa abahu ala kau nih ikazah Seperti juga Bakpo itu menghidup tu Li imanim dihi fablam munifa Haa, kerana beriman dengannya, nyok supaya beriman dengannya, Dengan nabi Sallallahu alaihi wasallam. sallam Jadi kerana beriman oleh kedua lah Haa tu Li bihi ni li imanihima Kedipa ayam lagi tak Kerana beriman kedua tu dengannya Fadlan menghidupkan ini sebagai kurniaan yang amat besar Hmm tu dia Ah, Maka taslim olehmu Wahai mukhatab Mukhna jala Mukhna Kena terima lah nama ka terima oleh-Mu maknanya taslim oleh sebab apa fa eh, al-qadimu biza qadirun kerana qafi tu ta'alif kerana Tuhan yang qadim itu qadirum biza yang kuasa dengan ini dengan ihya' ada apa-apa ah, hukum akalnya harus bukan mustahil pada akal cuma mustahil pada ajab hmm tu dia itu dengan Ihyai wa in kana al hadith bihi dhaif wa la itu dengan dengan ihyae ummi wa abi hadis masa-masa Allah mengapa menghidup ibu bapa nabi tu walaupun hadis tu dhaif dhaif di sisi muhaddisin di sisi kaedah ilmu muhaddisin dhaif walaupun ada dhaif muthimalah nah kana tuhan yang qadin kuasa atas dengan demikian hmm itu dia kemudian kata syekh kita pula wala an la dan barangkali ini hadith ni ataupun harakat-harakat ini hadith sahah sahah ia hadis 'inda hadith. ahli al-haqiqatiha di sisi ahli al-haqiqah tu hadis ni harakat ni faat dengan jalal kasah Ha, ha, dia ah hak demo dak kata dha'if tu dengan jalan zuhih. Ha, ah hukum zuhih dengan jalan kasyah. Nak ha, nampak hakikat yang sebenar. Ah ha, hak orang ya, hukum kata dha'if ah tu mengikut kaedah zuhih. Kena hukum kata dha'if. Ah. Kama ha. ashara ilaihi ba'duhum biqaulihi. Sebagaimana barang yakni keadaan ini hadis sahih. Kama asyara ilaihi ha, Apa dia? Seperti bahawa kalau pakai mama sejaria Seperti bahawa telah isyarat kepadanya Kepada kaunihaz al-hadith sahih Oleh ba'duhum sengah mereka itu ulamak Bi qawlihi asyara bi qawlihi Dengar katanya ba'duh Aikantu anna aban nabi wa ummahu Ahyahu marrabbul karimul bari hatta lahu shahida bisidqi risalatin sidqan fatil karamatul mukhtari hadzal hadith wa man yaqulu bi dha'fihi fa huwa 'anil haqiqati 'ari aku telah yakin berkata aiqantu aku yakin bahawa Bapak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ibunya ialah telah menghidup akhir keluarganya oleh Allah Al Karim Albari, ha, oleh Tuhan yang ha, pemurah ha, lagi ha, yang menjadikan, yang mencipta dan bari albari. <tuh> Hatta lehujahida bisedik risale tin sehengo, menyaksi oleh kedua-duanya. Ha, sehingga menyaksi oleh kedua-duanya. Apa dia tu? Abu Nabi wa ummuhu. Ah, ha, sehingga menyaksikan dengan saksi keduanya lahu lin Nabi sallallahu alaihi wa sallam menyaksikan bidid dengan benar kerasulan itu. Hmm, nampaknya di sini PM. Fadzik fatilka karamatul hey, mukhtari. Benar olehmu, hai mukhta. Ah, tadi aku yakin dah. Aku yakin dah kata ibu bapa Nabi itu telah menghidup oleh Tuhan. Sengau menyaksi oleh kedua mana mengaku syahidah itu mana iktirafa wa azanah memana tu. Sengau menyaksi ini sengau mengaku oleh kedua dan membenar oleh kedua tu dengan dengan sebenar, ha, dengan sebenar jadi rosu. Sedik ha, maka membenar olehmu. Hei ha, hey, ayyuhal mukhatab Muhnam benar sebab fatilka karamatul muhtari kerana yang demikian itu tu ialah karamatul muhtari apaik kemurahan uh, apaik karamat kemuliaan bagi Nabi yang muhtar saw. dia fatilka ayatikal karamah karamatul muhtari itulah kemuliaan Nabi yang muhtar. Hasil hadisu. Uh, bermula ini hadis wa dan uh, mereka uh, siapa siapa yang uh, ya peman mauzu muntadhim minhum ma'na syarti wa man yaqulu bi dha'fihi ini hadis Dan mereka yang berkata ya dengan uh, dengan dhaifnya ini hadis fa huwa dha'ifu anil gitu Hadal hadith muqtada <coughs> Arin Itu khabar Tengok dulu Hadal wa man yakulu bidha'fihi Ini hadith Dan Mereka yang berkata dengan da'ihnya Fahuwa da'ifu Maka iaitu yang ia da'ih Siapa-siapa berkata ia dengan do'ahnya, maka ia itu do'ah. Ha. Kalau gitu Hadal hadis anil haqiqati'ari. <tip> ia ya sunyi ia daripada hakikat. Orang yang mengatakan gitu, ia panggil sunyi daripada hakikat orang itu. Haa, adik. Wa man yakulu bidakfihi, fahuwadda'ifu, maka ia itu do'ah. Ah, mainnya kata begitu tu, orang panggil Ari Anil Hakikoh. Orang tu yang sunyi daripada hakikat Kenon? Dah kata begitu. Oh, eh, pun menjadi hukum tu. Oh, deh. Hmm, jadiya supaya kita misal ayam Mustama, tu lah. Ha, nah, hukum kata sengaja hukum kata suci, sengaja hukum kata suci ha, lagi menyuci. Nah, ha, seperti Mansak Malik. Ah. Ha. Tengahnya, Cuci nah, Tapi tidak boleh menyuci Pembelajar kita syafi eh. ha, Adalah Riwayat Abu Hanifah Najis hmm, Ayah musta'amah tu najis Sebab apa? Sebab ketika tu dia kasyah Bila dia kasyah Dia nampak air bekas dia ambil ismaya tu Nampak berlemi najis Ayuh ha, kau rasa najis Kerana dengan hakikat ha, okay, Dia berdoa oh, semoga Allah menghilangkan kasyah dia tu bagaimana syekh syarani ah qaddasallahu sirahu disebut dalam alizan dia tu ne ah ni pusat juga orang yang sunyi daripada pada hakikat betul lah ada bahas taru faedah bila hadis orang berwayak tak sikah dia wayak tu ah kurang orang hafal apa penuh kata hadis hadis doa ha, ah dah sijah lah tu orang pandai hakikat, lalu, hakikat ha, wala fa'dha' pada zuhid hakikat ni sijah atau sah Okay, Kemudian Syekh kita kata wad al-fal Jalal al dan sungguhnya telah mengarang oleh al-Jalal Jalaluddin al-Suyuti, ah ha, masyhurnya Imam Suyuti, rahimahullah taala, Dia karangkan telah kahdi dulu maulafat yang keterat, maku al-fat. Dia telah karangkan di beberapa karangan yang banyak. Imam Sayuti ini mengarang banyak di beberapa karangan banyak pada penyata kapo. Fima fima ni pibayanima yata'allaqu binajatihi atau fi zikrimi. Dia mengarang banyak pada menyebutkan barang yang sangkut paut ia dengan lepas keduanya dua abawai Nabi. Abawin Nabi ha, Dua ibu bapa Nabi Lepas daripada azabnya Nako Seperti dalam kitab Al-Hawi Lil-Fatawi Itu panjang dia sebut Iman Sayuti Cakap panjang tentang tentu Dalam kitab Al-Hawi Lil-Fatawi Bagi dia Hmm, Itu dia Habis Bagi Imam Purtubi pun Cakap panjang juga Haa tu Syekh Al-Ajluni Pun waktu hadis ni hadis Habab, Hadis Ahyan Uh, hadis menghidup ni panjir dia sebutlah kitab dia al-anjulu ni kasyipul khafak dia tu panjir berkatihan ni hmm, tu dia pendanya uh, kawan yang rajahnya duduk ke balik uh, dua ibu bapa tu daripada orang yang lepas daripada azab dan Allah Ta'ala menghidup keduanya tu uh, apa dia kawan dia beriming hmm. buah kes tengah menakwa kata uh, hak kata uh, hadis yang mengatakan ibu bapa Ha, ada yang tanya, sahabat tanya Di mana ya, bapak aku? Nabi kata, di dalam menengah Kecuh hati Palingnya Nabi kata, bapakmu dan bapakku pun Dalam menengah kau ha, tu ada hadis tu, dia bawa-bawa ha, Maka orang-orang cakap panjir ha, Itu dimansuhkan Dimansuhkan ha, Sebab hadis hadis Nabi Allah Taala Hidup dua bapak ni, hadis ni hadis Akhir sekali ha, Panjir lah, saya nak cakap hal ni Hmm Ha, syih kita pun ala dah Kau nak tengok ipannya Kita tengoklah kita Ha'il jalal sayuti Sebut contoh ha ha Ma'ya ta'allaku bina jatihima Al-lafah mu'allafatin Nasak dengan keserah Dengarang akan beberapa karangan Ketiratan yang banyak atau ha, nasak dengan kata Jadi sifat pada mu'allafatin Ketiratan ha, Habis Auluhu 是然